kwa jasamla leo tunasema kuna watu Mungu huwachagua kwa makusudi yake kuna watu Mungu huwachagua kwa makusudi yake M tufungue kwa maandiko yani kwenye kitabu cha um, Warumi e, kitabu cha Warumi mlango wa tisa hasa habari za uchaguzi uchaguzi wa Mungu zimeelezwa pale kwa undani na same nyingine kwenye Biblia um fungue pale kwa mandiko, anasema msari ure wa kumi paka wa kumina tatu hata mpaka wa kumina sata Tuanzia kumi paka sehemu kubwa ni isemu mandiko Anasema hivi, wala si hivyo tu Lakini Rebecca akiisha kuchukua mimba kwa mume mmoja naye ni isaka baba yetu Kwa maana kabla hawajazaliwa wale watoto Wala hawajatenda neno jema wala baya Ili lisimame kusudi la mungu la kuchagua Nasikia za mungu kuchagua Si kwa sababu ya matendo Bali kwa sababu ya nia yake e, Niya yake aitaye Aliambiwa hivi mkubwa ata mdogo Kama ilivyo andikwa Nimempenda ya kogo Bali esau nimemchukia Misali ulewa kuminane na kundena sema Seme nini basi kuna udhalimu kwa Mungu hasha maana anamwambia Musa nitamrehemu yeye ni mrehemuye nitamhuruamia yeye ni muhurumiaye basi kama ni hivyo si katika uwezo wa yeye atakaye wala wa yule apigae mbio bali wa yule arehemuye yahdi Mungu okay, sure. tunaona kwamba bila bila Ok, kabla wuna kwenye ufano, kwenye ni, ni eleze ni tukose mgani ya maubiri. Hii ni nazakasema ni sehemu ya saba. Ya, tuwekotu na ubiri, maubiri ya leo eh, watu wanangia kwenye uzima wa milere na kijume chake watu wanapotea katika jihana miangotoa. Nikwa naetua na eh, series ya masomo au ufruizo mas, wa masomo na naetua uzima wa milere. Na katika heo masomo sita ya leo utangulia leo ni so, somo la saba, tulithibitisha kwa maandiko mengi kabisa na uzuri wa masomo huu haya potee youtube katika na facebook na mbalimbali eh kwa maandiko kwamba Mungu hachagui ni nani apotee ni nani auokolewe e, Au masomo sita moja kwa tofauti na jingine. kwa wakati tofauti yote alikamilisha hoja kubwa kwamba e, kupotea kwa wanadamu Na kwa manadamu, hivyo vitu mungu hafika mikononi ma manadamu nyeo. Kwa mba, mtu atakapo kuwa maisha kwa uzima mabinene. Atakaya ishi kwenye ukumu, e, atakaya kuwa kwenye kifo cha ukumu, atakaya ishi kwenye uzima mabinene, hilo eneo mungu hakuliweka kwaki. Hameliweka e. mikononi ma manadamu. Na kwa sabugari, kwa sababu ni kitu kikubwa sana, Lakini mlango wa saba Amini sayumu ya saba ya leo Somo la saba goma, Mungu kuna vitu Anatabia ya kuchagua mwenyeo Yani hivyo hajaweka kwenye mikono ya manadamu Hatoweka kwenye mikono yake mwenyeo Ya kuchagua Watu kwa makusudi yake Mwenye, Mungu wa meumba dunia kwa makusudi yake Hakaumba viumbe vitu kwa ajili ya utukufu yake Mungu ya sema kwa ajili ya ya fraha yake Tunisha kwenye kitapu cha ufuno Na kwenye isa Tasa katika kujiumbia umbaju wake ule ana amejipa mamlaka amejitualia mamlaka ya kuchagua kuteua kuweka kwenye nafasi watu wake ya mkini hata maraika kwa maraika nao hawalingani kuna wengine mewafanya wakuu wengine ni maraika wadoku e. na wanadamu kuna wengine kwa, kwa lengo tula mungu kutimiza makusudi yake ya umbaji wake amejiachia mamlaka ya kuchagua baadhi ya mambo na si baadhi mengi tu kwamba mimi inachagua. huyu naweza nikamchagua nikampaa kipawa aweze kuwa rais wa nchi nyingine hata uwezo hata kuwa mjumbe wa nyumba kumi. hiyo halina uhusiano na uokovu ni aina ya uchaguzi ambao Mungu ameweka chini ya mamlaka ya. Eh, Lakini na habali na kusewa kwamba sasa Huyu nataka unguwe mbilele Huyu nataka kulewe mbilele Hilo mungu amezema pada Hilo siolangu ni mewagabia wanadamu Kila mtu muta chambu hatibaya Lakini na munguja swala, laute, najiwa, kwenye swala la utenaji wa kazi kunyoso wa dunia Nani hawe raisi Nani hawe na, na fradi Kuluhatu ngine nta huya kunfunisha Kupawa mungu ame mungu ame mungu ame mungu ame mungu ame mungu ame mungu ame mungu ame mungu ame mungu ame mungu ame mungu ame mungu ame mungu ame mungu atibai. Eh. Kwa hiyo hilo swala la vipawa mbalimbali. Eh nafasi mbalimbali, mbali. karama mbalimbali, mbali. utendaji mbalimbali. Mbali. Eh ma, wakati mwingine maumivu mbalimbali. Mbali. Eh ya watu kwa ajili ya utukufu mb... Kwa mfano kuna watu Mungu aliowachagua anatoa kama mfano utaulizi tu. Kuna mtu alisema kwenye kitabu cha Fahad Braango wa Batisa Ile ndio alikuwa bubu kiziwi tangu kuzaliwa tumboni la mama yake. Alikuwa na miaka yapata 40. Watu wakamuliza akasema mwalimu mwanzo nikamshika kabe. Lazima mwalimu hivi huyu. Kwanza alimuuliza swali kidogo la kijiji. Wakasema huyu ndiye fanya kosa au ni wazazi wake mpaka kuzaliwa hivi? Sasa ina maana angezae kufanya kosa kazaliwa hivi. Labda waliona nguvu ya Mungu kwamba Mungu anaweza kaona mtu huyu mtataoja kuwa mkosaji, ngoja tu azaliwe mkosaji. Ya mgeni alikuwa swali baya Yasa hasema pana hawa huyu mtu sio baba wala mama yake sio wazazi wake wala sio yeye amezaliwa hivi tu kwenye matatizo haya ili kusudi Mungu apewe sifa na utukufu Eh wewe mwambie leo hii kuna uwezekano wa maskini wa dunia kumtukuza Mungu kuliko matajiri wa dunia Eh wewe, tunaona huko na ndio kitu tutasomo kinasema tufika tutafika sehemu tujue vitu vya kweli maisha Masha yaetu tujieni wapi ambapo tunakafanya. Kwa mfano swala la wokovu Mungu amesema ha, nimerikataa halitahusika na kutenda kwako. Hata kama utadhania kwamba matendo yao kwa akili ya kawaida na mimi kuniuliza, ungeniuliza wasema hivi kati ya matendo mema, madai imani, kipi hasa kinaweza kikafaa kupeleka mtu mgonjwa? Haraka haraka ningedanganyika na bei kama wengine wote nikasema ni matendo yao. Ndio mzuri. Ndio kazoe pana na mimi sijataka hilo. Mimi nataka waingie kwa imani pekee yake. Na wakiingiza matendo na wakata Eh. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Mungu ameviweka kwa utaratibu wake eh mw, kwa makusudi ya dunia aliyouumba na uumbaji wake nje hata ya dunia bali pote. Eh. Eh. ambao ameumba ili kusudi eh akachagua mambo yaende hivyo. Kwa hiyo na mnajitize jamani mnielewe kwa sababu Najwa wanadamu, tunamba sikio ya siyo tahili, tulazo kailuwa baada Bada ili somo kukujenga, kuku lika kuharibu zaidi kwamba mungu wanapo chagua, mamba lio jichangulia, lio jipangia. Sio hayahusi, yani apotene, nani ya potende, nani ya okole. Sema, yeyote mwenye kiu, aje, anywe. Kama una kiu. Yani ilu nimeleacha kwako, niwe kwa mwa kuja, kutu kuja. Eh na hata kule kwenye ufunuo msali wa mwisho kabisa wa kufunga kitabu anasema mwenyeku aje ambe na wani, maji hapo tele. Kwenye ukataka kuokolewa namruhusu. Sijamtuma kwamba nenda wewe nenda kaokolewa wewe usiookolea. Hiyo sijajipa mimi nimemwachia maradiamba mimi ni wadalia wa okovu nikaweka hapa adaye utaka aje asiyeutaka au ukose. Lakini linapokuja kwa bali ndani kwenye nafasi gadi. Hilo Mungu amejiwekea kwenye mamlaka yake. Tuenda kwenye Nita kwa na inda ya na ili somo sasa ili somo linatusaidia ni Waza natuondolea ili hali ya kuchanganya jukumuletu mbeleza mbuk Linatuondolea hali Unajua uwe wa mbili Andadamu ingi duniani kwa hasara Tukuta yuko tu Ni kama anapiga Ini kama tu kukamilisha hesabu ya siku zatu Ebu niulize yule mtu ambaye unakuta anaamka asubuhi, sikiliza. Mshaoda wewe. Ebu unaona anasema tu ubaya. Linasema tu asubuhi, saa 1, saa 2, saa 3 unakuta mtu yuko ba amekaa mbele ya kiti kirefu anabogea bia saa moja asubuhi. Hivi ni vitu vya kawaida hivi? Masomo kama haya yanatusaidia kushinda na na na fishawishu ya ujinga wa kujua ni kitu gani kiu kwenye mikono yetu na kitu gani kitu gani mkono yetu na kitu gani mkono yetu na ini sumo nitaendea naro kijayo nitaenda zaidi kidogo kujayimu kwenyesha bado hata yale mama ya mungu hameachagua, hameaadhimisha kwenye maisha yaku na maisha yaku kwa kupitia kuomba kwetu maombi yetu sarazetu kwa kupitia mienenda yetu mingine bado tunaweza tukabadilisha mipango ya mungu ee Wafano mungu rekwa mepanga ai chome ni nawi na yola kama msemavu aswala ni siku wa rubai ni eh, siku kuku minalani siku kuto tatu hanae yeye ni iliungua, ruhwa wale watu walifanya eh, miendo ili ofanya mipanga ya mungu ai baai baai baadhi na kimsinga kwa nika kama kanzo ka kuchukumkasi liki So yona kwa anataka wale watu, wewe ashaka sika sana. Naonekana ni alimuuzi sana. Waka sema sasa asilia ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Yona hata kama ni mtu biki. Eh. Lakini kwa hiyo tunaona Mungu anapanga mipango, anapanga mambo, anawaweka watu kwenye safuzake, zake. Ni kwenye mpira anaweza kwambia, "Ala kupanga wewe weka hapa utakuwa ni, ni goalkeeper. Wewe hapa utakuwa ni left back. Eh, make a shot. Wewe utakuwa ni right back. bekwa kulia. Wewe utakuwa center half, beki wa kati Eh, wewe utakuwa striker. Wewe utakuwa nini? Vitu kama hivyo uh, si ni anapanga safu yake. Tuna tabia si pia sisi wanadamu kukataa kupangwa kwa njia safu ya Mungu. Na taarifa hii. Ah, mna taarifa hiyo? Eh, Mungu anaku, ni, ni kama aje kocha katika mfano wa duniani. Unajua wote apeli kile kama hivyo. Kindi ajijuaji. Sio kama na, ni ni ngaribuozo bali kuna una ule ujinga ninapoteza dawa lakini ninazitoa mfano mfano hata wale eh wasioelewa elewa, elewa. mfano wavitu, elewa, wa vitu kama ana kupoteza ni samii so, na, na, na ni kama eh, atokee kocha wa timu apange timu yake wale wachezaji wake moja uwanjani alafu yule aliyempa jukumu la hapa aliacha aina isem nyingine ile timu inafu Yani kosa dogo tula mchezaji mmoja kukosea nafasi yake kidogo. Anaigarimu timu yote. Leo hii, baba a, mungu wa safu kwenye familia. Akazema kuna kichwa, baba. Kuna mtawala wa shughuli za kila siku ni kama wazimu kuhu. Mama. Kuna watoto ni kama watendaji wa familia meka. Leo hii wanageuza, baba nafanyo kama karani. Hei, haki sawa, vichu aviwiri. Ile, ile tifamiria haita si, maa, maa. Kwa mungu wa meka, utarati mwate. Ni gama unata, koja mempanga timu, ukakuta, wesi ni ngolikipa hei. Ukakuta striker metoka, kula menguja meka ngolino, wako mangolikipa hui. Unu mpilo, pina katika ti hawa, foshu wapo. Ukuran mana mengoriki kau willy, hukum mereka hawa fungsii, baca sembuhkan dia ayuhku, hukum cuma wana wana baba isana, mpira unawapita pitta Ukiweka ukuran kan mengoriki patat golini, wata wata no wata mpira, Utawapita kama kiri hapurah gol itu, baca sembuhkan mungu minggu wake, zulake, mana dah mana tahu kupanguru, pada saat Tu, kwa kusudi ya Mungu kwa ajili ya mipango ya Mungu kwa ajili ya ukamilisho ukamilifu au utendaji wa Mungu kwenye dunia yake ambao kwa wakati huu haimtii moja moja kini Biblia inasema itamtii Mungu wamejipangia Kwa hiyo wa, ukiona kuna vita ambavyo Mungu hajakuchia. Kwa mfano Mungu amechagua wa wanaume akasema hawa ndio wahubirio. Akachagua haraka kwamba hawa ndio watakao zaa tu duniani. Akachagua Alichagua ukua walao ya kasema hawa niyo watakawa kuwa wana hudumu kwenye mazabahu yao. Kabila nyingine kumila moja hakuna wakufanya. Na aliyakwana wali ujaibu kufanya ni kazi wali uwawa. Siwa kusimu kwa mbarukua hawana mikono haa. Nijinsi mungu tuwa limu kwa mechagua. Kwa mungu wamekuchagua. Haka kweka kwenye nafasi. Mijaribu kuhishika ili nafati vizuri. Ni vizuri. Kweli. Na siungelei kwenye familia pekia na ili hati na ndani ya kazi. kwao Biblia inasema ni mapenzi ya Mungu kwamba watu wote wakusanyike ndani ya kanisa lake. Wote wawe kondo wake, wafunguzi wake. Mm. Lakini je, ndivyo kwa leo? Sifu. Eh. Yeah. Hoji afaye anasema Mungu huanda au huchagua watu kwa kazi zake. Hembe twende semu kwenye Warumi kipini fulani, bado niko pale pale, ningeendea mi, gani mimi pare kwa haraka haraka. Unengu zema ili na ina usu nini intandia kufanua ina zekana mtu asirewe Sivizuri kusoma, somo usirielewe nisi kusaidie e, Ndiyo kwa yu kazi angu ni kulifanua mpaka liwe na faida. Nampaka sana nani ni na faina Anakini nini, ukiono huku kwenye na fasi, usitamani kuyata eti tu Kula watu ngine, watu anakambia nataka na mimi niwe na kanisa ni mwana muki Mungu haja kupanga huku Eh, asema, si, si mpi manamuke luhusa ya kuhubiri lakini mungu wa metuabia kila mkristo alia okolewa aende mpaka miisho ya dunia akaihubiri njiri ya nyumba kwa nyumba mta kwa mta ni kwa kila mkristo lakini ni wangabi wanafanya hayo ma, ni machabuzi wa mungu nantendea kufafanua zaidi ilisoma ukusama katika warumi kumina mili sita mpaka nane yunaseba hivyo Anumia kuminamili sita na seba, basi, kwa kuwa tuna karama zilizo mbali, mbali, karama ni nini? Ni vipawa, ni vipawa, ni vipawa na mungu e. Kwa kadiri ya neema tuliopewa pewa, ni viputulio pewa Ikiwa ni unabi, tuwe unabi, kwa kadiri ya imani Ikiwa ni huduma tuwe, tuwebo katika kuhudumu, e. katika huduma yetu Kwenye kufundisha, katika kufundisha kwake Amesema mwenye kufundisha katika kufundisha kwake Mwenye koonja katika koonja kwake huyu Uyu hapeni. Nuhi mwenye koonja, mwenye koonja hataki hataki. Hatakiwa. Ne. Nekini mwana kama amekumba ukaonja, mwenye kukirimu kwa moyo meupe. Nuhi watu mwenye kukirimu hawapo. Kukirimu ni kufaya nili? Ni kusaidia watu. Heo hii, kila manadamu, anajiangalia, ikiozekana, anaweza, akamwibia mwenzake ni kusudie, ajifaidishe. Nichu anabi mfanya manabi wa uongo, wa wamejanda wa salamu hapa. Mm -hmm. Na tatanianzi, na hawo ni mfano mmoja tu. Lakini wa kristo wawo. Tasa, kama manabi wa uongo anafanya hino, kondo anafata watafenia nini. Atafenia mabaya saji. Mm -hmm. E, eh, mwenye kusimamia kwa bidii, mwenye kurehemu kwa Mwenye kurehemu kwa furaha. ni mapenzi ya mungu. Unaona kwamba hawa watu hawafani kitu sawa sawa. kila mmoja mm. azema mwenye kufanya hiki hakifanyi kwa kamiriku. Mwenye kufanya hiki ni mapenzi ya mungu. Mungu huiliwa watu. Leza kena kuna karamo kukutu hakuna. karama nyingi tunamomba mungu. Asema takeni sana karama zitokaswa ziombeni zi atakupa. Lakini kuna nyingine zaki maubire. Kuna nyingine zinakuja na kuondoka zaki za rohoni. Izo ntazigusa musa. Kukijayo na dhani nadagusa nyingine kadagusa maeneo kama hayo ili kusudi mfafado ujijue umesimama wapi wewe waambie hakuna mtu uh, uki kimsingi ukiangalia unaweza kufikiri Mungu kapendelea baadhi ya watu si ndivyo wa inaonekana kwa macho Kona kama wengine hebu hebu gani angalie kuna baadhi ya viongozi tunasijikwataja kwa unamwona kuna kiongozi hapa Tanzania fado la dunia unamwona ni kama kama kapendelewa kila anachoki kila nafasi anayoitaka anaipata kama ni uraishi anaupata kama ni waziri anaupata kama ni nini afya unasikia ni nzuri yaani kila kitu kime unaangalia wewe ukiangalia ukuta unaugua unaampa una nini una hata panado ya ya kujitibia sio kusema Mungu hana kwa kusudi na wewe hapa linapokuja kwenye swala la uchaguzi wa Mungu, e, karama Mungu alizotupa mm. na upendeleo Mungu hana upendeleo. Eh. Ila Mungu anataka tuwe na subira mbele zake. Alafu tusiwe na aina fulani kama ya, ku, ya ya ya ku, ku, ku yaani turidhike tabia ya kuridhika. Eh. Okay. Ukimpa mtu, hivi ukimpa mtu kitu Akarivika Tuna tamani umongeze Jee ukiwana kwa muna mupa Anaaza kumumunika Kwa za tunjifunze kutokumumunikia mungu Tumushukuru mungu Katika Eh, ukitafuta jumla Ya karama Anazo mpa mtu Uongeaji wake, uenaji wake Kula yake, masha yake Kumbarika kwa kera Nini uki vijumulisha unakutakaribu kina mtu Vinalingana jumla yake ya mizari yao Lakini wengine viko juu Viko wengine Kwa kiasi chani Kwa chumgini Tutawona kwamba inatokana na bineda wa manadamu Dio tuleona wiki ijai e, baadhi ya karama Mungu alikuwa mezipanga juu yangu Na juu yako Tunaweza tukazibatirisha Tukamufaya mungu zisi Yali Asienire kutukrimia na kutubari Mbina seba Haliye mwaminifu katika dogo na kuwana mwaminifu katika kubwa. Kama ukiwa mwaminifu katika maali ya mtu mingine, nina, usipo kwa mwaminifu katika maali ya mtu mingine, nana takupa maali yako kwenye. Unajikuta una hatuna mwaminifu katika mambo mbe mali maali. Mungu na zema huyu ni kumengezea taharibika mwanyo kwa mwanyo. Uyari mwache hapa. Mimi na kufusha vito mbavyo vito kusaitia wewe. Na mimi. Heo. Usisema bwana watu wote wamekuwa si waaminifu simu yangu nikiacha sehemu nakutee imeibwa ngoja na mimi nitawalipa hapana wao sifanyei mm. Eh angalia una, pia na utayari wa bwana da Ana viona vyote Kwa hiyo tunaona tukaenda kwenye kitabu tu kwa Warumi twende, twende kulia kidogo ta inge kitabu cha Korinto kwa ya kwanza injili radi mlango wa 12 kwa ya karama yamepatikana 10:12 Warumi 12 Korinto wakwanzo kumila mbili. Ni same deflame. Musari wanane paku mna moja na sema hivi. Musari wanane na sema hivi. Maana, mtu moja kwa roho apewa neno la hekima. Kwa hivyo si watu wotewe nye hekima kunikana neno la mungu. Mwingine. Na mwingine neno la marifa. Kuna mtu mwingine ana marifa. unakuta na uwezo wakutoa kufikiri jambo ki marifa. Mwingine ukakuta yun. Hana yu Eh. Bado hata kiwango cha kujifunza akilingani? E, mmoja anasema apendadvyo roho yeye yule. Mwingine imani katika roho yeye yule. Na mwingine karama za kupoja katika roho yule moja. Na mwingine matendo ya miujiza. Na mwingine eh kwa Mkristo kisha kuposa miujiza tayari amefika jumbani na anataka asikiswe. Ni miujiza mingi ni ya shetani. Kini kwa miujiza Mungu. kweli anasema mwingine unabi na mwingine kupambanua roho na mwingine aina ya ruga aina za ruga na mwingine tafsiri za ruga lakini kazi hizi zote huzitenda roho huyo moja yeye yule akimwagia kila mtu peke yake kama apendavyo yeye hizi ni karama za roho ni karama za roho lakini kuna karama za mwili hizo nitazikuzungusha iko ijayo lakini ngoja ni siache sehemu ambayo kama ila giza kidogo kwa leo kwa ajili ya ukamilifu wa somo la watu walingani kimo wengine ni wadai marefu wengine wafupi kuna watu wengine wameumba ni kimo yuko hapa kabisa hata havutii kama gari watu wengine amezaliwa anangozi ya zeru zeru kwa vitu bali achana na hao mababu ana kitu fulani kimepungua kwenye bashaka lakini kuna kitu kingine Mungu atakua mekiinua na na tutakuja kuona ni wiki hijayo, vile vitu na imearimbwa kwenye biblia hii vile vitu wale watu wanaonekana kama Mungu amejawapa wa upendeleo sana amewaacha kwenye hali kama ya umaskini wakati mwingine anaacha katika hali fulani kama ya chini chini haonekani inaonekani kuinuka afanye nini hao amewaweka kwa ajili ya kuilishi ufalme mnguni kwa walio wa wengi wao. Mm. Eh. Faulizo. Kwa Natakuambia kwamba ni hujadali uwe tajiri kuzeni ufilisike. Of course Mungu nikuza chaguo lakini kesema ni tatwani niwe kijana tajiri na mzee tajiri. Sasa ujapewa hujapewa Kwa Nikuuliza kwamba hujana nina uwezo. uko vizuri. Azozeni unafikisi. Unakuwa huna chaguo, huna hapo. Yaani unakuwa una una, na nyumba nzuri unaishi afu zoeeni huna hapo Na kinyume chake, ipe unge yote sio vizuri sana, lakini kama ungekuwa la kuchagonga unge chagua lipo. Angalau zoeeke vizuri, si Angalau kwa sababu wakati wa ura ata nguvu. Wakatio hakuna hata naye kupenda. Watu wengi hawapendi wazee, njue hivi.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 Mungu ufahmwa wake panda zaidi kuliko kuhulea wa google kwa kwa kwa kwa e. kwa kwa mungu, wa watu, kwa tufu, tufu, ilini, kwa wengili, wengili, wengunda, ya yani, ya, kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa vile, kwa kwa kwa kwa mtu kwa kwa kwa Wengine wanawafanya waupe kama karatasi yanakuwa au bido. angitamani na yeye na rangi nyeusi kama mimi na wao. Au rangi nyingine. Kwa hiyo yale yote ni mapenzi ya Mungu. Hayo ni maeneo ambayo Mungu kwa ajili ya utukufu wake. Kwa ajili ya utukufu wake. lakini elewe kwamba haina uhusiano na ukopu. Yo ukopu kwa sababu ya uzito wake na maumivu anaweza kupata etaka wapata wanadamu asiokopolewa. Hilo amesema a, hilo kwa kweli ni nisi ni, ni, mimi ngoja niwape wanadamu ajamleo. Eh. Mengine yote na haya ya mwilini eleweke haya ya mwilini uchaguzwe kuna mambo ya mwilini tunajitagulia wenyewe tu, inafanya kama vile Mungu. Inu wainu ulisi. Kwa watu wanini anatembea mpaka nafika semu furani kwa tu kwa ulasi. Na uchoyo. Anafika semu furani hana hata uwezo kupana ngazi ndio ujawe kuona, ona. Kwa kwa mbadi mungu amefanya mefaya kiasi kiasicho. Kati chakuli ya manjia kwa, kwa ulasi watu. E. Eh. Kwa tunahona kipengeja ngangu na mungu katika kuchagua kwa mungu mungu wa naweza haka watu, akachagua watu. kazi yake, mingi na kawapa karama ya kunena, mingi na kawapa karama ya nini, mingi na kawapa karama ya uongu, na siu uchanguzi tuwa kanisari, panamai, jurula, kuna watu nakuta ni ma-expert, wanafaya kazi kwenye mji miku ya dunia hii, yeye kitu chaki kuko New York, akihamishwa kikazi yuko Paris, akitoka yuko London, amihamia Rome, Italy, Akija Afrika na ishara ishiarabla Cape Town Au yuko Johannesburg Ndwa kazi zake Lakini mwingine unakuta kazi yake ni kuhama Kutoka katika kusafisha cho Kuenda kusafisha Nani barabara e, Unosuka fikiri kama Kama yani Ni, ni, ni nini sasa Ni nini Tungine Mungu anachagua ni, Mungu ndiyari mchagua Mwenja kaitu wa Lazaro Akawa na alamu wa vidona Na mwa, mwinginda kawa tajiri yikuwa na vaa mavazi ya kitani ya zambarao Lakini unajua hatima zao zirikuwa zifanani Huyu anayishia motoni na jeuli yake yote ya utajiri wa duniani Huyu anayishia minguri Mwenu okay. well, waulizi, minyemangu wa tisa pale Yohana Kwa yo, soto yu nasomu kisabu kutabu ya Yohana Tekini imeguwa na nisema ni uulizi wakulu wa mafarisayo walikuwa na shidana na Yesu kuhusu yule mtu aliyekuwa ameponywa mwenye miaka ya, u, ya u, miaka 40. kumbuka Yule mtu alikuwa amezaliwa kipofu. Kizimi, haoni, hasiki. Akae meharibika kweli maisha so, yake. Kwa sababu yaani watakubeba watu atakutokea sifurunda kwa huna msaada. Siku ile alipokutana na uponyaji wa Kristo baada ya mia 40 ya mateso Mafarisayo walikuwa kwenye utajiri wao Mafarisayo walikuwa tajiri na Biblia inasema katika alikuwa 16 alikuwa anasema Mafarisayo walikuwa ni wapenda fedha na ndio sababu walikuwa wanahudumia kwa ajili ya fedha kwenye hekalu la Yerusalemu Ndio manabii leo nao waona ndio hao wakuwa dini zao kwenye madhahabu na majumba makubwa makubwa makubwa takatifu fulani yote elimali zao mjengo mkubwa lakini unge mtu angekuliza unachagua uwe nani kwa, kwa macho wanadamu mafarisayo na yule mtu nani ambaye alikuwa anaonekana umebarikiwa mafarisayo na yule yule kipofu kwa macho ya kawaida ilikuwa inaonekana mafarisayo si ndio lakini katika uhalisia ni yupi ambaye aliku, alikuwa amekubaliwa na Kristo ni yule kipofu eh yule kipofu si Sina mara kwa matutoke hapa tutafute virivyo vibaya hapana. Tutafute mungu. Katika vibaya na katika vizuri. Katika vibaya na katika vizuri. So, amazo, eh, okay, kutoka mungu ya kitabu tiwamazo. Kutoka 30 mungu ya mungu wa limuchagua mtu mungu ya netu wa Bezaliri. Katika watu wote wa Israel. pamoja na namisadizake zake oh, Oholi yamu. Aka wapa ufahamu wa kuweza. kuwa na ujuzi wa kuutengeneza hekaru. Na Naabiri watu walikuwa wakiwaangalia wale vijana wawili, ni kama walikuwa wanawaabudu papa hao wanaofanya vitu hivyo kawaida. Lakini Mungu aliwachagua wenyewe kwa kusudi yake. Ali hakuchagua watu wengine, alichagua hawa wawili. Mungu alimchagua Musa. Musa hakataka hata kukataka, Kata wakabishana bishana. bishara, baada ya Musa akasema basi bar tena. Ivo, kazi ya Mungu. Mungu anataka tu na tabia apindike. Likini vye vile, kulithika akuna mana kwamba mba, tusebe mba asi kwa anangoja tukai metosha pana. Mambie mungu, mambie mungu na itaji hii. Kuna mtu na pivyo mungu ya nikuwa na etuwa karemu. Karemu wa nififika nchi ya hari, haka sema mimi, ni, ni katika... Ha sema ninautaka ule mlimu. Eh, mlimu wa Hebron. Nipe ule mlimu, nika ni, umiriki mimi. E hey, mabie mungu mungu nataka hiki, Lakini, niki sio katika kushindana na makusudi, Kuna vita mabie mungu na kwamba shabiri funga shabiri mara siku mfano, mungu amesema shabiri kwamba amekumbwa wenyi manamke huwa kuwasimamka kwamba ni na taka ni alimazambaru ni na zokubi, nakuona na biwabo kama alivengiria, ironi ni namba rwa mbekunimbo, e e hey. hey. ni na taka ni wema naume, wakatoa ni manamke una mtafuta daktari ana anakum, anakum, anakumba ana fusine upozi mungu mungu dia nani mke mungu nani mrefu mfupi nani ajio vizuri nani mwingine na watu wote kuna eh eh Tunaona kwamba, Mungu walichagua kwenye kumbukumbu la kumina nane, tana semu nyingine. Mungu walichagua kwa wala. Ufanya kazi ya mada bangu ya. Wengine oto wakafanya kazi nyingi. Kwayo, ee... Eh, eh, hoja apina sema, Mungu huona manzo na mwisho wakati wakuchagua kwake. Mungu wakati mngine uchagua vitu Uka, ukaona huyu amemupa kazi hii, kamupa nafasi hii, kwa maji ukaona nizuri kunuko ya huyu, kwa sababu so mungu na kwa, anaona matokeo ya mbele, kwa ma huyu atanifikisha mbali. Kwa so, sema sijaelewa, ni, ni, ni, ni soma laki faosafakidogo, lakini laki, laki, laki doktri, lakini. Oh, no, Uka soma katika kitabu chamazo mnangu wa kumbina nane, pale. kwa nini mungu uchaguwa watu wengine, kuliko wengine. Wakati mingine, njeni kwa sawa napendelea pana, anakuwa nao, anajua nane atamuangushe njiani. Kwa sawa anaona mbele, anaona mwishu, kabla ya maanzo. Au, wakati wa maanzo anonawo. Kwa sawa, kwenye kitabu chiamanzo, mlanguwa kumina nane, unajiulio kwa nini mungu, ali, asanya kama kwa kaupendelewa kwa Ibrahimu, alishamuona Ibrahimu kwa mba, kwa sawa maisha paka ya badai. E. Hata wakovu, mungu anajua walio wake, kwa sawa najua wataka uchaguwa wakovu na wasi uchaguwa. Hata kama me Eh, Mwana na kwenye Mwana kumina nane kumina nane Lanzo kumina nane kumina nane Tuwase kumina saba Mwana kane na je Nimuficha Ibrahimu jambo Nilifanyalo Akiwa Ibrahimu atakuwa taifa ku Hodali na katika yeye mataifa Yote ya dunia watabarikiwa Kwa sababu <coughs> Kwa maana Nimemjua ni Naona <coughs> munga namjua Ibrahimu Ya kwamba Anajua mamba Ibrahimu ya jayo, haja tokea lakini, wazwa wakatuwa Ibrahimu anata mtoto moza. Anajuma hivi, nimemjua ya kwamba, ata amuru wadaye, na jumba yake, baada yake, njia ya bwana, wafanye haki na hukumu, ili kwamba bwana nae amkimizie Ibrahimu ahadi zake. Mungu kwa sababu anaweza katuona miaka 30 jayo, anatupa majukumu ambayo wengine hawapi. au anatunyima majukumu ambayo mewapa watu wengine. Kwa sababu gari kwa sababu Mungu akajua un, unajua unaweza leo mimi leo hii ndoa nyingi zinakufa. Unakuta watu wanatoka wanachangisha michango milioni 20. Wanaweka wanatufanya ndoa ambayo ungekuwa unajua na baada ya miaka miwili imesha kufa. Ungekuwa nawezo, ungekuwa Mungu ungeweza kuchagua ambayo inaenda paka mwisho. Bwana Damrad anakosea Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia mlango wa kwanza usani wa 5 na nasema Yeremia ndiye alichagua kabla ya kuumbwa kabla si katika tumbo la mama yake. Nikakuchagua mapenzi kaja kwamba wewe utakuwa ni mtumishi wangu Mungu ameumba binadamu wote ili kusudi wa kumtumikia. Lakini sio watu walio tayari kuwa waaminifu kama Yeremia. Kabisa na kweli. Sio walio tayari kwa yuko akimo na vigari tu yaalina kama mapema kama emia ana mapema na mbina mapema na mdaza mapema biuni asema katika Isaya Rabena mungu au na imanzi mtende pareza Rabena stak iwe uzuri tu esomba wakiyajayo kwenye sita ana taja tabia zake Mungu anataja tabia zake anasema nitangazae mwisho tangu mwanzo na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado. Sema vitu ambavyo havijafanyika ninafisema kwamba eh sasa kama Mungu anajua huyo mtu atakuja kuwa eh mukosefu au mkoro, mkorofi au akaharibika kaacha hahampilile jukumu kwa sababu anamjua tajabu. Ana mwa Mwafaro, mungu waliko kuwa na mwenka dawdi kwa mtumisha. Alikuwa na nungu zake, waliko kina nani? Kina eriyabu. Labda mungu walimangalia eriyabu, wakasema huyo eriyabu, baada ya muna mfubia taniacha, mwoja ni chukue haka kadogo, kata kulia huko huko kata nitumikia, mpaka mwina kuweli kaka mtumikia ya. Tasa tuende, hatuwa ya mwisho ya ajabu, mpaka mbimi ni, wana mbeata mbimi wanapataka shinda kutafuta majibu ya maswari. Na ingia kwenye, mbibu ya na chimbaa. Ada ewo alipata tanga majibu ya kibibi. Lazima jibu itoke kwenye bibi. Soke moyoni. Eh. Ada Mungu alitoa majibu haya kwa style 3. Hoja inayosema sasa kama Mungu anaona yote mwanzo paka mwisho, kwa nini anachagua vitu vinavyo visivo. yenye kuharibika huko Biblia Kwa Kwafalo, Mungu alijua kwamba ndani atamsaliti. Judas Iscariot. Kwa nini alimwekeza kwenye orodha ya abadi ya mitume sasa? Au labda ndio hivyo ndio au labda Mungu hana ufahamu hayo mambo yanamchenga kidogo. Ndio kaanza kufikiria hivyo. Unaweza usipate jibu la haraka. Kwa nini Mungu anaruhusu vitu ambavyo havitafika mwisho vikaendelea? Mafunao kwa nini Mungu alikubali alimpaka mafuta Sauli wakati Sauli atamgeuka? Atam, Mfalme wa kwanza wa, wa Israel Kwa nini? Hoya jibu la kuja kwenye biblia, wazika, li, Mungu huweza kuruhusu uchaguzi mbaya ili kudhihirisha udhaifu wa baadadamu. Na nanielewa. Eh? Ili kudhihirisha udhaifu wa baadadamu. Sio siwa kwamba Mungu anakuwa ajua pana Mungu. Lakini anaruhusu. Kwa mfano, Mungu aliruhusu eh Judas kwenye orodha yake. Kiyatwa kamba ilikuwa mwakusudi ya mungu kusudi Kristo tolewe hafi Lakini ili kusudi Akufundishe wewe Na mimi Kwa mba kama Kristo alisaritiwa na watu wake Jeesiku kisaritiwa Na mbeo na mkeo Si utafarijika Kwa soo na Kristo alisaritiwa Na alio walishu Alie kula mezanipangu Amenionolia kisigini otaki Lepo kuna watu niliwekeza sana Neno la mungu hapa kwenye kanisa hili. Nikawakeza vitu vingi kwenye vya roona vya mirini. Lakini wakaninuwe kisigino. Si, si umiwa sababu. Kristo alisha nipa mfano. Eee. Yudha sikari yote alisha kwepo. Sasa. Iyo ni somo zuni kwa sababu gani. Siku ya kikupata magumu. Unapata pakulejelea. Unapata faraja kwa Kristo. Eee. Kwa mungu wangekuja katika ukamilifu, akachagua wakamilifu, akafanya nili, mungu wangekuwa wakamilifu beweza, mbibu nasema, alichukuliana na ali sisi, tulua daifu, waka unikana daifu, kama sisi, akadarua chini Sheria ili kusura wakomba, wako chini asheria, Sheria. feli, akafeli, wakati mwingine, akachukuliana na sisi, si kutaka poona mambo hayaendi. kusika titama ujio kwa mana yesu, kristo alifika seufrani, ya kawa hayali, سوى يا ترى قلتام جاء غابي أكون مالي ذا نفكرينه وتقولين سوالفك سأل سوى يا ترى قلتام جاء يوحنا غابي أكون مالي ذا أنا سITA وطنا فون بكابيسان أنا سITA أنا سITA Kuna wengine, wana 68, 65, lakini kuna wengine miongoni mwenu wasio amini kwa maana, Yesu alijua tangu mazo, alijua tangu mazo, ni nani wasio amini, nae ni nani atakai musaliti. Sio kusimu kwa maalichukua yuda, haka musaliti bila Yesu kukukua natalifa, alijua tangia mazo. Lakini ili kusudi tutakapo salitiwa, tuweze kusibitika, tuweze kupata faraja kuswana Yesu kusibitika. Eh. Ndio kileo sipo Wakati wengine hata kama sio mwenye haki kiasi Lakini Adam na Mwana wa Kristo kama kama kama mfano wako, kama ndugu yako, kama kio chako. Eh ukiona hili, jeu Kristo kubwa zaidi kuliko Na mimi. Yohana kumina nne yohana tena kumina moja twene kwenye yohana sita Twene kwenye yohana kumina moja Kumina moja Twene so, kwenye yohana kumina tano hivi. Yohana kumina moja nne hivi Ndaya yesu aliposikia Alisema Ugonjwa huu si wa mauti Bali ni kwa ajili ya utukufu wa mungu Ili muana wa mungu Atukuzwe kwa huo mstari wa 6 basi aliposikia ya kwamba hawezi alikaa bado siku mbili pale pale alipokuwepo katika mstari wa 15 anasema naunganisha na moja. na ruka ruka ikusudi tupate moja ya pau nasema nabii nafurai kwa ajili kwamba sikuwepo huko ilimpae kuamini Lakini na tuendeni kwake. Yesu anapata pata tarifi fa kwamba Rafiki ake Lazaro anauma, wili Lazaro mingine. Lazaro, eh, kaka zake wale maumbu wawili. Willy, Maryam na Mata. Ana pata tarifi fa wanamene tazama lugha kwanauma. Hawezi. Tunahuna Yesu nende kukaa kuka huko na brevo. hiri kusudi, ifike kipindi fulani mpaka Lazaro hafi. E. Je, yesu yikuwa nataka Lazaro hafi ya pana, likuwa nataka kututhihirisha kufuza mungu, semoja, lakini pia likuwa nataka kutu, kututhihirisha leo hii somo na kifoja Lazaro, ni somo muhimu sana kwenye misiba, kwa sababu ni natusaidia kutupa matumaini. Nisinge kuwepo, Lazaro wangepojua ponyo harakaraka haraka, pata pata, pata, pata juu kwa juu tusike kwa nasimu ya kupata matumaini. Lakini, Na kwa kishereo kwenye misiba, edha ni Yohana kumina moja, au watesaliku wa kwanza mlango wa ande. Sala wa kumina tato. Haise mafarijia neni kwa bandeno. Mkati mingini, mungu urusu chaguzi mbaya, urusu matuki mbaya tokee, ii kusudia weze kutosebitisha wala dao. Mbao sisi hayo anazaka tukuto. E. Mm -hmm. hey. Tumalizie... Kwenye kwenye kanal la kare, mlango wa sameno wa kwanza nani saba? Sameno wa kwanza nani saba? Nita nita kwa application au kwa maana yake bonyeshi ya kwa mambari bari, kwa ufupi sana. Sauti na marisa wa kwanza nani? Una sehemu hivi, na saba na sehemu hivi. Mara kusoma unta nitafafanua, ni application, fanya application tu fuli. Application ni kama vile maana yake kwenye mashako, ondoke na mtu ni, mtumi, niniishije ni hili basi kwa uraisi wa ujumla wa uraisi wa, wa, wa, wa, wa, wa jambu hii. Nazema msali ulewa, Samuel kwa za nane, msali wa saba, pina sema, wana akamambia Samueli, isikilize sauti ya watu hawa katika kila neno watakaru kuambia kwa maana hawa kukataa wewe bari wamenikataa mimi ili nisiwe juu yao. Mungu alikuwa amesema mfalme wao wa Israeli mimi tutakuwa tu na viongozi wachache ambao sio wafalme hawana taji kubwa watakuwa wanaitwa waamuzi hey, kama samwe sio mfalme moja kwa moja wakasema tunataka tumbie mfalme tuwe kama mataifa mengine inaonekana mfumo wako wa uongozi Mungu kama mdogo mdogo tunataka mtu mkubwa tunataka mheshimiwa Eh, masa mana? Uyo farm atau punya? Kalau datang cukup macamai. Tila tu, mikir atau tuin laki. Tato atau atau atau atau tiap tu mami. Mimi duniu tu? Atau kasih mah tupian farm atau Wasikilize hawa tu, usibishane na hawa. Usifikili kwa mwame katao, nguoja mimi ni kubalian na hawa. Wani, wani mungu wana, ni lazima kubalian na wanadamu? Alikubalian na hawa ni kuzuli waone ubaye wako. Akasema emu toka nenda kwenye nyumba ya kishi, wa ukua benjamini, utakutana kijana wake, sauli, mrefu mzuli, wa, siwatataka watu wa zulu, walefe, hey, huyo huyo mpake mafuta, watafraia. Sabuena kabili haenda, kachukua pimeyake ya mafuta kaya. alikutana naye Samueli, Saudi alikuwa ametuma baba yake kwenda kutafuta mume aliyokuwa amepotea. Samueli aka kumkaribisha aka juu akaenda akamwaga. Watu wao toka kumwagia mafuta. Eh? Mbona nimwagia mafuta na mtu mkubwa hivi? Sema wewe tayari ushakwenda kwenye farmu. Yenu farmu. Saudi alipofika farmu akatawazo anani mimi mimi mchi kapata farmu. Mungu akasema wewe ni Mungu anakubali kubaliana na matakwa ya watu. Kidogo Ye, onyesho kwamba wanadamu hujauzwa sio kama Mungu. Leo hii unaweza kutoka hapa kijana, binti, ukasema mimi namtaka yule, yule. Kwa hela alizo nazo na elimu Huyu Mungu amenichangulia. Nasema ndo leteni harusi pale. Fungua madhabahu, mchungaji bariki indoa. Alafu tutamjia kuona matoka wapi. Mungo analuhusu uchabuzi. Wakati mingine hata kwenye madhabahu yake. Ili kusudi tuonyesho udaifu wetu. Naiki kupata wewe usiumia sana. Nudi kwa mungu muombe nema. Iki kupata wewe. Ila mwendo mechagua vibaya. Mwenza. Ami ya mtoto hako mechagua mwenza. Wanawawana wanapigana kila siku. Pigama kwa tumambia mungu tulikose wakati ule kumbe. Tumikubaliana wakini unawema. Maneja mungu sakarekebisha nyekosa. Hakamchagua na uti Sama simu kwa mwana tafta e. okay, na wakia daudu. Na haya kuwa mapeze ya mwana kuchagua mfaamu ya yote. Lakini kwa saota tayari watu wansha chagua, wakasema tuendenayo kulimu chagua. Amen. Mm. Ini somo uli kusajie nini? Ngoja niwekia kwenye application to phone. Ini somo nina kwabe. Usiangalie sana umepulukiwa nini. Au kajikuta labda kwenye jamii, kuna samani, kubaliki, una vipawa vingi. tayoga sana pa wa ya mwili kwamba tusilingi navyo kuna watu umeumba na sura nzuri zinanga kuna watu wengine akicheka tu watu wengine ameumba na zile dimples wengine mpaka aziweke kidole zikuzito ke unakuta anafanya eh tena mwingine ameumba nayo hajui hata kama Natuwa mfano wa vitu ya kawaida sana misabezi. Hino wa vitu likubwa. Vi kwa hiyo, kikubwa ni nini? Nikubaliana na mungu wako katika hali zote. Nakiri alicho kuruhusu kwa uweze uweza kubadilisha, kwa kuomba, kwa mba kwa nguvu, kwa piti. Aumbaye hupata, hupewa, abishaye hufunguliwa. E, mbe mungu, kama kuna kitu nono hakiendi saa. Inazekana haba, chichuti kire. Nasa kena njia zaakulabla, kula kwako kumepinda, kule watu mbao mungu, kula kwako mbaya, lakini mungu akawabadirishia, akawapa kula kwa kushiba, na kusaza. <totikana> eh, hakuna kitu kiricho andikwa juu ya mawe meneza mungu, moja kwa moja. Mungu akuna kitu mwaja kina ushinda mungu katika kumadirisha kwa, kwa jiri ya watu wa kaftao. Nana <totikana> ywa risuwa, ili honya. Eh, kuna vitu mungu alavichagua kwa ajili ya makusudi yake Wakati makusudi mengi ya mungu Hii ni conclusions inazifanya Haya na mapenzi ya wanadamu Azema njia za mungu zijuu sana Azema njia za mungu zijuu Kama vile juu ambavu ndingu zimeinuka juu ya dunia Vivo hivo njia za mungu zio juu za wanadamu Kwa unge tamani jazako zipite ili mungu Unakuta mpichisa za kwakio Nivezuli tuwe na tapia ya kupendezo na jiasa mungu. Na zira mazo zinawezo kubadilika kwa mapenze ya mungu. Lakini kwa mwombi ya manada. Tuombe. Hali unazo pitia. Njurisha mungu. Mwombi tali. Tika magotia. Kwenye siri yako. Mwombi ya mwombi. Yesa kwa mbio mitume wale. Akazema. Yowana kuna... he asked son clic and he said those are his brothers, who were or did they? He said that making my parents you need to be a Gym. He said that he and you are Jumbe, ambao ni metamani ufike, nauna kama na ulazimisha, mimi mwenye kama bine, kama una bine unamuna, fulani ni enzi ya ufikisha ni ipotaka. Ni kwamba, mamba mbao nauna eneendelea. Kuna watu mgini mungu wa meaumba kawa kwa kwa nye viti vya juu, pithika, ukama, vile vile. Mgini, hivika, ukama hukupata vile viti. Kwa chumine hivika. We na sema, kukuridhika na utahua kwa fasi. kwenye mingine rivika lezikana huko maileo uko sehemu ya kazini unahoto wenzako otu wamepanda wameo, wanasafiri, wako wapi wame teuliwa wakati mingine ni mapenzi ya mungu kwamba ukai katika nafasi hiyo, kuna nyingine bora zaidika kuandalia kuna vipawa vingine vikubwa zaidi zaidika kuandalia wafano Hawenzi, haka kuteuwa, haka kuperewa labda ingaozi ya kitaifa, kama nataka hakupe kazi ya neno lake la uzima. Hayo zikani. lazima hazima hapa utakape mbeni wangino ataenda, ukisubiri yukumulako. Eh. Vye vya kubadirishwa mwemungu. Vye vya kubadirika mshukuru mungu. Eh. Vyika. E. Shukuru mungu. Katiwe maisha haya siwa mbuna mrefu sana. Eh, semua manusia manusia sana saya. Kurang waktu orang tua nak binti bingkut hawapo na hizo familia tu syafutika kapisa. Eh, zaman ini kapisa tena. Lakini kuna wakati waktu orang tua nak nak anak awak kau juk, kalau pun ada bingkut, ni dia oh hiya, orang tu fikir dah istri awak itu. Hai, hai wajud. Kita cuma tua kat umur ya. Baba munggut, anak sekuruh, wajirian eno hilir. Anak sekuruh kau tu jurus aku mahu kau nak kasih jurus Na pia katika kuoma kwetu kuna vitu, tukakuoma kwa mbaadisha tuka kwa mbezi yako lakini kwa uruma zako, uruma tufundisha kwenye na hiko kwa baraka zako, zika matane na watu wako leo Na kote waleo kumari, mungu, kwa hongusi na waleo karimu Uuma e, mraka na nguvu na sifuna tukuzika zako, mire na mire Uzi wako, uruma yako, kwa kwa moja na sisi, kwa kipia afu njema Parikita ifahili ya mani yako ikendemu kutawala Ika ni amari mungu siyo kwa jiri ya wanadamu. Kwa jiri ya utuku wako. Waza. Na wanadamu wako mungu. baba. Katika chana na mungu. Baba. Na na katika. Kwa yote. Amen.